Hej och välkomna till denna föreläsning om Sveriges tidiga historia. Ja, Sveriges historia börjar egentligen med att inlandisen försvinner. Som den gjorde för cirka 12-10 000, 000 år sedan. På den här bilden så ser ni hur stor spridning inlandisen hade innan den då försvann. Och det här gjorde då att när isen försvann så flyttade människor in i landet då och bosatte sig då främst längs kusterna därför att det var där man hade bäst tillgång till fiske det var också där som man fick bäst åkermarker eftersom ni vet att mark som ligger nära vatten blir mer bördig och man hade också bättre jaktmöjligheter därifrån och man hade också handelsmöjligheter såklart. Så, så här på bilden kan ni se hur de svenska bosättningarna såg ut under stenåldern. Då vi fortfarande främst var då, eh, ja, ska man säga, jägare och samlare men också började bli bunder. Och det är från den här tiden så kan man se olika typer av spår. Plant och hellrysningar som ni kan se på bilden här. Det här har jag tagit från Namforsen, eftersom jag kommer, som ni vet, uppifrån Sönsvall. Och så här kunde man bo ungefär i de här tidiga jägarsamhällena som fanns. Efter ett tag så eh, spred sig de här bosättningarna och befolkningen ökade. Och det var då som Sverige kom in i bronsåldern, ungefär 1000 före Kristus. Som ni ser så är bosättningarna främst i södra Sverige. Varför? Ja, det är en väldigt enkel eh, grej. Det har att göra med att det är bättre åkermark där helt enkelt. Och det var på den här tiden så är i princip nästan alla bunder. Vilket är att bra åkermark, det lockar till sig folk. Eh, vi börjar också få ett lite varmare klimat. Eh, fr framförallt söderut då. Där isen eh, först... Spente. Och det var också bättre handelsmöjligheter eftersom folket bodde ju liksom helst längre ner. Tyskland, Frankrike, Danmark och så vidare. Så att bo i Söder var dels bättre för handel och dels var det bättre jord helt enkelt. Så det var därför man bosatte sig där. Och ja, som jag nämnde tidigare så blev vi i princip alla jordbrukare. Man började släppa det här med jakt och fiske. Alltså, det levde kvar och det lever fortfarande kvar än idag, men man började satsa väldigt hårt på just jordbruk. Och det var också under den här tiden som Sveriges första samhällen började växa upp. Och redan nu så kan vi se olika tecken på maktbaser i Sverige. På bilden här så ser ni Anenshög som jag besökte. Och det är Sveriges största gravkulle, 9 meter hög. Och jag kommer komma in på det här, men ju större makt man hade, desto större gravhögar byggde man. Och man kunde också bygga eh, skeppsgravar, som var mycket vanliga. Och det har att göra helt enkelt med att båten började bli väldigt, väldigt riktig, väldigt tidigt i Sverige. Därför att man handlade så mycket med andra länder. Och då ville man också begrava sig i sin båt. Vi har också Kiviksgraven, som är en av de kändaste gravarna i Sverige. Och De här gravarna hänger ihop med att på den här tiden när man fick ett överskott från jordbruket, till att man fick massa mat över som man kunde byta och handla med, så ökade också handel. Man bytte pälsar, olika naturprodukter och så vidare mot brons, som man inte hade så mycket här uppe i Sverige. Utan vi bytte med Tyskland, Danmark och sådär. För att kunna få sköldar och svärd och smycken. För det, att ha de här grejerna, det var ett tecken på makt och status. Att man var någonting. Det var inte så mycket praktiskt, därför att brons är inte en speciellt hållbar metall. Men det var mer för att man ville visa att man var någon. Och det var också under den här tiden som krigen kommer. Inte bara i Sverige utan man märker det i hela Europa och i princip hela världen. Därför att när bronset kom då började man tillverka vapen, svärd, skuldar. Och det här gjorde också att krigen började ta fart rejält. Framförallt nere i Grekland och så vidare. Efter ett tag så kom Sverige in i järnåldern. Och vi började då att tillverka järn, vi fick mer kontakt, mer handel med germaner, romare, eh, och så vidare. Och vi fick också då namnet svioner, det som senare skulle bli svenskar. Och järnåldern inträffade ungefär 500 före Kristus till år 800, då vikingatiden började. Och som jag nämnde tidigare så började samhällen växa fram. Och det här gjorde också att hövdingar fick makten i Sverige. Och ofta skaffade de här hövdingarna skepp som de begravde sig i. De kunde åka runt till andra byar och städer i Europa och plundra och ta slavar. Det var, Sverige, det var nu som Sverige också fick sina första slavar, som man kallar dem för trälar. Och de stod som sagt längst ner i den här pyramiden då. Den här pyramiden visar just hur makten var fördelad. Hövding längst upp, han hade sina... Förtrogna män, så kallade jarlar. Och sen har vi bunder. Och sist så kom trälarna, slavarna. Och slavarna fick som sagt göra skit i örat, helt enkelt. Och nu ville också de här tidiga hövdingarna som kom till. Från början så hade de inte speciellt stor makt. De kunde äga en liten by ungefär. Men de ville ändå visa att de var någon på olika sätt. Inte bara med bronsmycken, med bronsvapen, utan de reste, bör också resa runstenar, hette det. För på den här tiden så använde man sig att hålla med runalfabetet. Det, ja. Och man ville också visa att man hade liksom ja, haft makt. Det var därför man gjorde sådana här stora, mäk, mäktiga gravar. Så, hoppas att ni lärde er någonting och att ni fortsätter kolla på nästa del. Ha det bra så länge. Hej!